Des del districte de Santa Andreu de Palomat, Radio Trinitat Vella. 91, Fences, FM. La primera emissora local d'oci nocturn i música electrònica de Barcelona. Sonar 24 hores. Ràdio Trinitat Vella 91.6 FM. Com a les pel·lícules de suspensa i informació sobre la reobertura dels antics ciners Laurent Sant Andreu, que estan ubicats aquí al passeig de Febre i Puig 26, tancats de fa 3 anys arribar als barris i comerciants de la zona, amb petites dosis. Després d'alguns ensurts inicials, com el rumor sobre l'obertura d'un hipermercat i d'un gimnàs, la productora i distribuïdora catalana Holguin ha aparegut en escena amb un pla de rescat molt innovador. El projecte per l'antic Laurence podria fer-se realitat abans de l'estiu i inclou a més de 9 sales de cine Cinema, serveis complementaris que marcaran la, la diferència amb altres sales, com un videoclub, una llibreria especialitzada en el setè i una sala d'exposicions. Volem que sigui un nou punt de trobada i un referent cultural per al barri. Des de fa temps observo com s'està imposant un model de cinema impersonal a l'interior de centres comercials, on el personal és limita a servir crispetes i assenyalar la sala, lamenta el gerent d'Orwin, Toni Badimont. Els nou, el nou multicines del passeig de Fabra i Puig, programarà grans estrenes, avançar el gerent, però també pel·lícules pròpies, cinema independent, cinema en català i films en versió original. El projecte, presentat per la productora catalana al districte de Sant Andreu, propietaris del Solar, Té un precedent d'èxit a, a Cambrils, el Ciner Rambla de l'Art, obert per Allwin al desembre del 2013. La sintonia amb el regidor de Sant Andreu, Raimon Blasi, i el seu equip és excel·lent. Suposo que va ajudar que coneguessin el nostre projecte a Cambrils, explica Badimont que admet doncs, que el principal escull va ser posar d'acord al grup de bancs propietaris de l'edifici. Blasi aplaudeix la valentia d'Olguin per tirar endavant el rescat d'aquesta multisala de Sant Andreu en un moment de recessió del cinema i subraia que la reobertura de la sala neix d'una demanda del barri. Comencem d'aquesta manera en una nova edició d'aquest programa des del 90.6 de la FM just tot un poble i us parla i acompanya Gemma Hermoso, Cristina Paniello i Jordi Garcia.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 Bé, comencem parlant de l'Ajuntament de Barcelona, que aprova el Pla Especial de Protecció del carrer Gran al nucli antic de Sant Andreu. El plenari de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat per unanimitat el Pla Especial de Protecció del Carrer Gran del Nucli Antic de Sant Andreu, que protegeix els elements patrimonials del carrer Gran de Sant Andreu. El pla té la voluntat de preservar el teixit i el paisatge urbà que participen en la memòria històrica i que contenen valors tradicionals del carrer Gran, com a eix vertebrador del territori de Sant Andreu. El tinent d'alcalde d'Habitat Urbà, Antoni Vives, ha assegurat que amb aquest pla es protegeix i preserva la identitat del nucli antic de Sant Andreu. la d'una de les ciutats velles que Barcelona té en els seus districtes. El Pla Especial desenvolupa les previsions del Pla General Metropolità de l'Àrea del Núcle Antic del barri de Sant Andreu, aprovada en aquest mandat. El pla ha efectuat un aixecament detallat de totes les edificacions i de la seva façana. Així mateix, s'han avaluat els espais interiors més representatius de les edificacions. El pla que permet elaborar les fitxes del catàleg i modificar el Pla Especial de Protecció i de Patrimoni del Districte de Sant Andreu. Regula les intervencions que es poden fer a cadascuna de les edificacions incloses a l'àmbit del pla i defineix els paràmetres i les característiques edificatòries. Fuit d'aquest treball, el pla s'ha estableix la protecció de conjunt façanes de 87 finques i la protecció individual de 9 finques. Això permet protegir més enllà de les façanes elements interiors de valor o representatius d'una època, com ara ceràmiques forats a escala, materials decoratius o elements de fusteria. El pla conté tres tipus de fitxes, fitxes individuals per a les edificacions que es cataloguen individualment, que són nou fitxes, fitxes del conjunt del carrer Gran de Sant Andreu, que serien 87 fitxes, i fitxes dels elements dels edificis proposats com a nivell D, que serien tres fitxes. Amb la proposta de protecció del carrer Gran, com a conjunt protegit, el pla té la voluntat de preservar el teixit i el paisatge urbà, que participen en la memòria històrica i que contenen valors tradicionals del carrer Gran, com a eixbertat perador del barri de Sant Andreu. Amb aquestes finalitats s'inclouen en aquest conjunt fins a 87 finques. El Pla també proposa un darrer grup d'elements a protegir en edificis que es protegeixen amb nivell D. Es tracta de tres finques que contenen els elements següents. Placa commemorativa en relació als fundadors de les filatures Fabra i Coat, situada al carrer 91, finestra i elements decoratius de l'antiga Masia de Campena, situats al número 225 bis, i la placa commemorativa situada al número 311-315. Doncs no ens movem de Sant Andreu, perquè el que hem de dir és que recuperarà l'aquaducte romà i el rec comptal amb un parc arqueològic. El solar que delimiten els carrers de Fernando Pessoa i de la Nanda de l'estació a Sant Andreu es convertirà en un parc arqueològic on es visualitzaran les restes de l'aquaducte romà i el rec comptal. L'espai ara ple de males herbes... És l'únic punt de la ciutat on de moment es conserven les dues infraestructures. Està previst que el projecte s'enllesteixi entre finals del 2006 i 2017. L'equaducte romà i el rec Comtal són testimonis de 2.000 anys d'història de subministrament d'aigua a la ciutat per treure a la llum aquest patrimoni hidràulic fins ara amagat. Es projecta urbanitzar el solar que ja ha tocat a l'estació de Sant Andreu Comtal per convertir-lo en un parc arqueològic. Un cop definit el projecte, ara caldrà excavar-hi i està previst que el parc estigui enllestit entre finals del 2016 i 2017. La peculiaritat d'aquest punt és, és que és l'únic de la ciutat on es conserven restes de totes dues estructures. Això sí, la responsable del Pla Barcino, Carme Miró, assegura que existeix documentació sobre altres llocs de la ciutat on on coincidien aquestes canalitzacions, però encara no s'hi han trobat restes. A més, en aquest solar s'han trobat els vestigis d'un molí fariner a l'època del Rec Contal, depenia del Comte de Barcelona. La troballa arqueològica va tenir lloc al 2004. al centre d'estudis Ignàs Iglesias n'ha reclamat la conservació i manteniment i ha denunciat la degradació que al llarg dels anys ha anat acumulant el solar. El parc arqueològic de Sant Andreu és una de les tres potes de la recuperació del rec comtal. Actualment ja s'està treballant al barri de Baibona. Mirant més enllà, Miró aposta per fer visibles nous punts del rec comtal que es puguin descobrir i fins i tot senyalaritzar-ne el recorregut al llarg de la ciutat. L'aquaducte romà portava aigua a la Barcino de l'època de l'emperador August des de Moncada. En aquest cas, l'estructura no era superficial i amar, sinó soterrada i tenia 60 centímetres d'amplada. Tota la infraestructura estava pensada per mantenir la millor qualitat de l'aigua. L'aquaducte va funcionar fins al segle IX o X. A partir d'aleshores va agafar el testimoni al rec Comtal, Aquesta canalització va seguir força el traçat romà des de Moncada fins a Ciutat Vella i el mar. Es diferenciava del seu predecessor per ser més ample i estar oberta a l'exterior i de Sant Andreu ens anem ara cap a la Sagrera perquè el que s'estan realitzant ara són obres del casal de barri de la Torre a la Sagrera. Ara, fa dues setmanes, es va publicar la licitació de l'obra de rehabilitació i ampliació de la Torre de la Sagrera i la urbanització del seu entorn. Amb l'inici d'obres, previst per a mitjans de maig, s'hauran llestit un procés iniciat amb el desallotjament de l'edifici i el desenvolupament d'un pla urbanístic. El districte de Sant Andreu va començar un procés participatiu en col·laboració amb l'Associació de Veïns de la Sagrera que va culminar amb un concurs d'idees per triar el projecte arquitectònic que millor recollís el pla funcional desenvolupat. Entre les 44 a propostes presentades, ara es visita l'obra del projecte guanyador. A les feines prèvies es va descobrir un refugi antiaeri de la Guerra Civil que serà conservat i museïtzat per ser visitat amb accés des del casal. El casal de barri de la Sagrera, que obrirà les portes per la festa major de l'any vinent, tindran cabuda, entre d'altres entitats, l'Associació de Veïns de la Sagrera, els Diables de la Sagrera i el Centre de Documentació de la Sagrera. Doncs ens hem passejat per Sant Andreu, ens hem acostat a la Sagrera i ara el que toca és anar cap a Congrés Indians perquè, segons ens ha arribat la informació, guanya un gran equipament a Felip II. Les obres tenen un preu de contracte de prop de 2 milions d'euros i podran començar durant el proper mes de maig amb una durada prevista de, 12, de 18 mesos. El projecte, que ja s'ha fet amb participació activa de l'Associació de Veïns del Congrés, permetrà disposar la planta baixa de vestíbul sala de teatre de més de 150 metres quadrats, escenari de 90 metres quadrats, vestidors i magatzems. A la primera planta s'hi ubicaran quatre despatxos per a entitats i sala de reunions de 26 metres quadrats. A la segona planta, actualment, existent i trobarem una sala taller polivalent de 95 metres quadrats convertible en tres de, en tres de separats i un espai de relació de 31 metres quadrats. Doncs sí, un gran pas per reforçar la vida comunitària i associativa de tot el barri de Congrés Indians. Doncs d'aquesta manera nosaltres recomencem el nostre programa d'avui. El que fem ara mateix és una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem tot seguit a més informació. Fins ara.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 esquerda quan l'esfera avança ferma. La història et mira, el temps et repta. L'esforç et guia i l'amic t'empenta. Un passi màgic força en el toc. Entre res anys, celebració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 Molt bé, doncs, tal com ho dèiem, en començar el nostre programa d'avui, em dedica l'Ajuntament aprovat el Pla Espacial de Pacificació del Carrer Gran al nucli antic de Sant Andreu, un tema doncs, que en altres ocasions hem, hem tractat precisament amb la persona que tenim a l'altra banda del fil telefònic, el senyor Santi Serra, que pertany a l'Associació de Sant Andreu de Veïns de Sant Andreu de Paloma. Santi Serra, molt bon dia. Bon dia, bon dia. Doncs era així, no? Finalment, el que s'ha aconseguit que l'Ajuntament de Barcelona tirin davant amb, amb aquest projecte, no? Sí, sí, eh, ja, ja, fa, ja fa dies. Mm. El que esperàvem nosaltres que ja comencessin, perquè van prometre'ns que doncs, a, a, a meitat de gener ja començarien a fer accions per anar, per anar tirant endavant doncs, aquesta idea de pacificació del carrer perquè els veïns comencé sinia ja a prendre consciència i a veure com això estava canviant, però veiem que encara no han fet res mm. i no crec que faiguin res perquè estan en, en preelectoral, no, mm. estan en camí de preelectoral, mm. i imagino que serà posteriorment a les eleccions d'aquests doncs, nous que hi haguin en el districte o a l'Ajuntament de Barcelona tirin endavant tot aquest projecte. Com a mínim el que sí que podem dir és que s'ha aprovat i que ja veurem sí. el que passa a partir no, d'això. A no? més, és un projecte bastant envejós, és un projecte uh -huh. molt maco, que ens fa molta gràcia. Uh -huh. eh, els serveis comercial encara són una mica reticents, però els hi hem de fer entendre, que ells ho entenen perfectament també, que perquè nosaltres volem pacificar carrer gran no és res més que per ajudar el petit comerç de barri uh -huh. davant d'aquestes doncs, estructures que hi han grandioses als centres comercials. Uh -huh. Els centres comercials uh -huh. sí. també tenen carrers i botigues. Ah. I el que passa, que no hi passen cotxes. Ah. I el que volem és que el nostre carrer gran, des de la plaça Mossèn Clapés fins a la Pegaso, pràcticament, també sigui un carrer com si fos un centre comercial amb jardins, amb botigues, que la gent pacificat per al trànsit, que la gent pugui caminar, pugui parlar, pugui entrar a les botigues, pugui comprar m'entens? Uh -huh. Vull dir, això, sí. això és el que, és, clar sembla que són una mica perquè són totes les coses noves, uh -huh. fan por. I més en un moment com ara uh -huh. de, de crisis, que doncs, els botigues tenen por, se'ls hi apugen els lloguers, els uh -huh. que, tenen, que els tenen de propietat, després hi ha molts canvis, moltes interferències, l'Ajuntament no els ajuda res, al contrari, va ampliant centres comercials i és aquí on estem completament en desacord. Per tant, nosaltres uh -huh ja que contra aquests lobbies econòmics d'aquest Ajuntament de Dretes i, i, els, i els, dels centres comercials no tenim cap força que fer amb quant mm -hmm. econòmica, però sí que la podem fer amb, amb el cap, pensant i fent les coses amb el cor per la gent i que mm -hmm. la gent s'en doni compte que desplaçar-se un centre comercial és mm -hmm. mala, mala mala auguri, que és millor quedar-se mm -hmm. al poble, mm -hmm. que puguis anar a comprar les botigues de proximitat, que saps que aquell venedor que hi ha, aquell dependent, no t'enganyarà, et donarà el que tu necessites. Clar, es? que, que el nucli antic de Sant Andreu... Doncs, sí, de tota la vida, el comerç de, de tota la vida. Eh? Uh -huh. El que passa que han vingut ara a aquests centres i no em sembla que siguin els, uh -huh. els amos del món, que, uh -huh. que saps que, com si aquell que diu ara inventen el, el comerç, no, no, el comerç està inventat, perquè uh -huh. ells no fan res més que amb una gran superfície apartada de lo que és la ciutat o, o el poble, amb un nucli apartat, doncs fan lo mateix que el, el poble, amb carrerets i amb botigues i demés, i ho fan allà, amb alçades, amb diferents nivells, amb un gran edifici. La gent s'ha de allà amb cotxe, problemes de mobilitat, etcètera, etcètera. I no fan res més que eh, desertitzar el, el que és el poble, deixar el desert, perquè la gent s'envaigui als centres comercials. Sí. Amb unes ofertes comercials bestials, Sí. perquè compren l'atgròs i són grans marques que no aporten res a la ciutat ni deixen res a la ciutat per molts motius, primer perquè són marques comercials que, que els seus impostos els paguen a fora, no els paguen, no els aquí, sí. i que el personal que tenen llogat doncs el tenen en precari, sí. amb sous baixos, de qualsevol manera, i si, per exemple, obren, poden permetre-se obrir dissabtes i diumenges, cosa que el petit comerciant no pot fer, perquè li costa un diner obrir el dissabte o diumenge, doncs ells sí que ho poden fer perquè, doncs, amb els treballadors que tenen el dissabte o el diumenge, els tu toca treballar el dissabte i el diumenge. Però no s'hi paguen les hores del dissabte o diumenge. Li diuen, el dimarts i el dimecres faràs festa. Ah. Saps? Uh -huh. Vull dir, és clar, és que eh, aquestes argúcies, no, no, no, no. Clar, I perquè... nosaltres hem d'ajudar al comerç de barri, al uh -huh. botiguer, hem de fer de, de Sant Andreu un poble... Un, un, el carrer gran de les comercials han de fer una festa del comerç uh -huh. Clar, perquè el comerç, eh, diguem de gran superfície, la, la maquinista suposo que no els hi acabarà de convèncer el fet d'aquesta porçada en marge d'aquest pla especial de pacificació del nucli antic no? no ho sé, no ho sé el que els hi, el que els hi farà no sé el que els farà uh -huh. però m'és igual, a mi no em preocupa no sé, perquè és que a més a més que les sempre a les mateixes botigues, trobes el mateix, saps? I, i, i mm. bueno, no, sí, perquè, no sé, no sé, és que mm. eh, ells ells tenen, tenen el, el poder eh, econòmic a l'abast mm. i nosaltres ens hem d'esprevidar, com ha dit l'Andra, amb, amb el cap pensant i, mm. i ajudant a la gent i, i bueno, i estic convençut que ho roguarem. I això és entre tots quan de fer-ho. Donar vida a l'eix comercial, d'una vida a Sant Andreu. Clar. Perquè si no, el, el, si no uh -huh. perdrem Sant Andreu. Perdrem Sant Andreu perquè tothom anirà, doncs es desplaçarà fora, quedarà desert, no hi haurà ningú als carrers, uh -huh. les botigues tancaran, a la planta baixa d'un edifici no hi haurà ningú, estarà tancat. En fi, que... És un desori que nosaltres no volem passar per, per tant, el que es tracta és de facilitar una mica la vida i la manera de fer de, del poble, no? Sí, sí, evidentment hem mm. de facilitar-los no, no tenen perquè què se els veïns en mm. allà aquella zona. Mm. Tenim, tenim a baix la botiga, el botigué tota la vida, el tos el el mm. carnisser, el mercat el tenim allà, mm. anem a comprar més sabates, tenim el sabater de tota la vida, que sap eh, quin peu calcem, quin mm. tipus de gènere ens agrada la botiga, en fi, tot això. El que passa és clar que, per doncs, les que ho cuento de les grans franquícies mm. i aquestes històries, tot això s'està perdent. S'està perdent aquesta vida quotidiana de la gent, dels carrers, de les ciutats, de les viles, i mm. això sap molt greu. I hem de lograr mantenir-ho a totes, totes, per més que avanci totes les tecnologies, mm. però això és bàsic. Com és bàsic, doncs, una parella que s'estima i es casa, m'entens? D'acord. Doncs estarem pendents de la posada en marxa d'aquest pla especial de pacificació, a veure quan es posa en funcionament i, eh, doncs, això, a veure si els veïns i veïnes podem vi viure tranquil·lament sí, sí, sí. i gaudir de, de les nostres botigues, de les botigues de, segur, dels sí, sí, nostres carrers. Segur, segur. A més a més, tenim un estudi fet pel mateix Ajuntament uh -huh. que, que, bueno, que si per carrer Gran de Sant Andreu des de la plaça Mossèn Clapés fins a pràcticament a la Rambla, Fabra i Puig, passen diàriament de l'ordre de 6.000 a 7.000 cotxes, i a Sant Andreu no arriben a quedar-se ni el 30%, uh -huh. vol dir que, que és clar que no, que, que no és una autopista el Carrer Gran. Uh -huh. El Carrer Gran té de ser un carrer pacificat del trànsit perquè la gent pugui caminar, perquè es pugui desteure, perquè puguin saludar-se, perquè puguin parlar, perquè puguin mirar els operadors de les botigues i puguin entrar a les botigues i comprar. Bon. Això és el que ha de fer a carrer Gran de Sant Andreu. D'acord. Doncs senyor Santi Serra, president de l'Associació de Veïns i Veïnes de Sant Andreu de Palomar, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem doncs, comptar amb la seva presència en els propers dies per continuar parlant del desenvolupament de, dels nostres barris. Molt bé. Quan doncs... vosaltres vulgueu, estic a la vostra exposició. Moltes gràcies. Que tingueu un bon dia. Bon dia. Molt bé, doncs eh, tal com us deia en Santi Serra, president de l'Associació de Veïns de, de Sant Andreu de Paloma, que ara ens doncs, això, el pla especial de pacificació del carrer Gran al nucli antic de Sant Andreu que el que ha de fer és facilitar la vida associativa i la vida comercial dels veïns i veïnes dels nostres barris Fem una pausa i tornem Avui em llevo un altre cop Estic content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 Jo obdic aviola, no deixis mai de somiar, sempre estarà el que et costat, sempre més amb tu. Torna a trobar 3.000 raons per no tenir por d'aquest món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 doncs el que us parlava abans és que Sant Andreu recuperarà l'equoducte romà i el recum tal amb un parc arqueològic. D'aquest tema ens en pot parlar en Jordi Petit, que és historiador i coneix molt bé els, els barris de Sant Andreu. Jordi, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns què, què és el que es va presentar dimecres, no? perquè hi un va fer alguna cosa a la Fabra i eh? Sí, bueno, aviam, el que es va presentar era, era el projecte del de Rec Comtals, uh -huh. que és un projecte bueno, que el centre d'estudis portava moltíssims anys a treballar. De fet, jo abans que entrés al centre d'estudis ja, ja estàvem portant-ho. Uh -huh. Portava un, un arqueòleg, un home granja, que era el Magí Traveset, però quan va faltar ell va coincidir que jo entrava llavors al centre d'estudis uh -huh. i vaig agafar una mica el relleu amb el tema aquest. No? Uh -huh. I bé, pues, el, el projecte era salvar les restes que queden del Molí i del Comtals, que teniu uh -huh. poc ja a Sant Andreu encara visible, perquè encara és visible, i uh -huh. està allà abandonat de la mà de Déu, i bueno, doncs vam dir, anem a, a salvar-nos, i uh -huh. portem ja moltíssim temps amb l'Ajuntament, una mica liat, sabíem si podíem, podíem, i sembla ser que ara, doncs mira, l'altre dia va... van donar resultats ja, no? una uh -huh. mica d'aquest projecte. Per tant, ens hem de felicitar que el projecte ja segueixi endavant. Sí, bueno, ja al Centre d'Estudis a ja, tota la gent que s'ha recolzat, que ha sigut molta, perquè el REC, per fi, ara és apreciat per tothom. Mm. Fa 20 anys, quan algú li deia, deia, bueno, mames, això és una rillera, un no sé ara mm. la gent s'ha adonat de la seva importància i hem rebut el suport de moltíssima gent. De fet, és una troballa arqueològica que es va realitzar el 2004, no? Bueno, aviam, el que es va realitzar el 2004 era la seva troballa de, de l'aquaducte, que és que mm. sí que no sabia que estava. El Rexi sabia que estava i el Molí sí. també, passa que estava una mica mal més tot i mig tapat per la runa perquè allò havien sigut els ferrenys de la Fàbrica Nacional de Coronats explosius i s'abocaven allà doncs, la runa que volia ni més. Uh -huh. Però el que no sabia era l'aqueducte. Quan es va fer les excavacions, més que res per documentar una part del, del comtal va ser uh -huh. com va aparèixer l'aqueducte, que això va ser la gran sorpresa d'aquell moment. Uh -huh. De fet, fa 2.000 anys que es coneix l'aqueducte i el rec comptal, no? Sí, sí, no, aviam, l'aqueducte era una cosa impensable de, de trobar en un primer moment, però aviam, que realment hi havia la possibilitat de trobar-lo, ja que l'aigua eh, tenia l'aqueducte paral·lel al rec comptal, no? I si el rec passava per allà, era molt probable que, que pogués aparèixer. El que passa és que ningú es pensava encara que es conserveix, no? Una ah, cosa tan, tan espectacular i tan important per a la ah. història de, de tot el pla de Barcelona. Uh -huh. I ara el que es pensa fer és convertir-lo en un parc arqueològic. Exactament. Nosaltres vam aconseguir fa anys, ja als anys 90, que fos un espai protegit com a parc arqueològic, perquè uh -huh. això va quedar així ja eh, durant anys. Uh -huh. amb, amb el boom immobiliari, una part ja va ser escapçada no?, per construir el taller d'escola i les cases d'aquelles divendres social que ja ha al costat però la resta eh, es reconsava gràcies una mica també a la crisi immobiliària que va haver el moment, que va evitar pues, poder fer més, més coses. No? Uh -huh. Ara una mica no recuperats, direm, perquè no estem mai recuperats, però bueno, hi ha la possibilitat de fer un projecte i de tirar endavant com un parc i evidentment nosaltres ens hi sumem a coques. Dos mil anys que, que, que, que ens protegeixen, no? Ara, en aquests moments... Eh, 2.000 anys que hem de tenir en compte d'aquest aqueducte i d'aquest rec comptal que, que coneixem, no? Sí, és que aviam, eh, penses això, en no que diies abans, és que són en eh, aquest petit espai que hi ha Podem mm. explicar 2.000 anys d'història de l'aigua mm. a Barcelona. Sense, sense l'aigua Barcelona no existiria, perquè mm. per molt que col·loqués una ciutat, si no arriba de cap manera aigua, aquella ciutat no té cap futur. Primer van ser els romans, que van, van fer aquest aqueducte per portar l'aigua i donar vida a la ciutat, i després aquesta ciutat, quan ja en època medieval <sí> hi ha una mica de decadència, Uh -huh. uh, de, L'acoducte desapareix, es fa el rec, com tal, pues, per continuar donant via a la ciutat, perquè si no, uh -huh. aquesta ciutat podria haver desaparegut perfectament. Uh -huh. que és, és vital tant per Barcelona com per pobles de, del Pla, com Sant Andreu, que s'aprofitava l'aigua del rec pels molins, que si no, sense molit poc la gent, la indústria no funcionava, no? Tampoc, uh -huh. que és, és molt destacat i important. I ara, suposo que a un cop definit el projecte, doncs, caldrà excavar i i a veure qués és el, fins a quin època a quin any doncs realitza aquesta, aquestes no? sí, a realitzar aquesta excavacions, Sí, ara, lo lo que ja en aquest projecte el que correctament seria dir-ho en projecte ah. que res, és que eh, es realitzarà les excavacions arqueològiques i un cop s'hagi localitzat tot el, el que existeixi es realitzarà el projecte final que s'adequarà a les troballes arqueològiques, és a dir, en cap moment eh, hi ha un, projecte, un parc eh, d'una manera i si apareixen més trams de rec o apareixen qualsevol altra cosa interessant s'ha de destruir perquè aquí toca posar un arbre per partir te alguna no? Ah. No, d'aquesta manera es farà l'excavació, es veurà el que hi ha i llavors a partir d'aquí dintre de la idea que hi ha ara en aquest projecte, es modificarà el que calgui per adaptar totes les estructures, totes les provalles interessants, uh -huh. a, al, al parc, i així la gent pugui eh, veure i, i, i recuperar tot el patrimoni que ja ha encara en aquell, aquest indret. Uh -huh. Molt bé. Doncs, eh, Jordi, he pedit moltíssimes gràcies per informar-nos d'aquest fet. Esperem que doncs, que en pocs anys, en un termini doncs, de tres, dos o tres anys, doncs sí. la possibilitat de, de poder gaudir d'aquest parc arqueològic de, de Sant Andreu. No? Sí, d'acord. Moltes gràcies a tu i aviam si és veritat, fem ja la realitat aquest somni que portem molts anys i tant, i amb mm. un parell d'anyes ho, ho tenim aquí per tots, Sant tot Andreu de dicembre ja. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. A tu. Que vagi sí. molt bé. Doncs parlàvem amb Jordi Petit, que és historiador, que pertany al Centre d'Estudis Ignasi Iglesias, una entitat doncs, que ha reclamat la conservació i manteniment i ha denunciat la degradació que al llarg dels anys ha anat acumulant el solar, on ara es construirà el Parc Arqueològic de, de Sant Andreu. Se suposa que entre finals del 2016 i 2017 ha d'estar llest aquest parc, per tal de que es posi, es posi en marxa. Doncs ara fem una pausa i tornem tot seguit. Fins ara.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 Doncs com ja sabeu, tenim aquí el, a la Fundació Treni Jove doncs, un grup que s'encarrega de, de facilitar el que la gent del carrer doncs, pugui muntar una, una empresa, una seva pròpia empresa. I per aquest motiu doncs, tenim l'Arnés i a la Gladys aquí amb nosaltres. Molt bon dia, com esteu? Hola, bon dia, merci per invitar-nos. Doncs Ernest, explica'ns de què es tracta aquest servei que oferiu. Bueno, pues, com, com hem comentat alguna altra ocasió aquí en el programa a Tini Jova des de fa anys i aquest servei d'assessorament a l'autoocupació i l'emprenedoria que bàsicament el servei principal que ofereix és orientar gent que tingui una idea de negoci uh -huh. sigui aquí en el barri o en, o en altres llocs acompanyant-lo a, pues, a tots els nivells o poder fer lo que es diu un pla d'empresa que és l'eina per, per una mica posar per escrit i ordenar idees de quan un pues això es planteja muntar-se alguna per compte pròpia. Tant en un inici, en un primer moment, no? quan un té aquest, uh, aquestes ganes de muntar un negoci, com fins i tot si vol la persona, un cop ja ho ha iniciat, després també ajudar-lo una mica a fer un seguiment, perquè també els primers mesos o fins als primers anys són els més difícils, no? com ja sabem. Uh -huh. I a part d'això, eh, doncs des de, també ja fa temps, es fa una feina de, de també diguem, de sensibilització en centres educatius, uh -huh. per això està buid la gràcies que coneixem. De fet, més. el que sabem és que cada dijous aneu al centre de Barru d'Ib a fer un curs, a fer cursos a la gent doncs que està disposada a, a muntar el seu negoci, no? Sí, això és el, el curs de gestió economia solidària que aporta ja molts anys, més de 10, si no m'equivoco, i que es fa ja a veure de I la Gladys també té alguna cosa a comentar-nos, oi? Sí, bueno, una altra divulgació que fem doncs, són les sessions de generació d'idees i creació d'empreses a les escoles. El que busquem doncs, és agafar i fomentar l'esperit emprenedor entre els més joves, mm -hmm. eh, mitjançant diferents activitats didàctiques que potencien la participació i el treball en grup. Uh, un d'ells és un seminari de generació d'idees i creació d'aquestes empreses. Aquí el que busquem és com es poden buscar, de on generen aquestes idees empresarials, um, per què algunes idees poden funcionar i altres no, i quines són les característiques de les persones emprenedores. Per un altre cantó també oferim els tallers, que són tallers de creativitat i cerca d'oportunitats, on busquem, el que, bé, el que busquem aquí és que els estudiants coneguin les motivacions psicològiques i explicar la creativitat i el desenvolupament de les idees empresarials. Bueno. Uns altres tallers són els d'avaluació de la idea empresarial, on es presenten diferents àmbits que cal tenir en compte a l'hora d'analitzar una idea empresarial. Les persones, la pròpia idea, la visibilitat... I finalment també fem els tallers de comportament d'emprenedors que és on es presenten comportaments típics d'un emprenedor exitós uh -huh. i portar a terme doncs, algunes activitats dirigides a potenciar-les d'una manera creativa. No Esperem que tots els emprenedors siguin exitosos en aquest sentit. Això és, així, és, així és mateix. <ríe> Molt bé. Bueno, I qualsevol això persona que li interessi adreçar-se a nosaltres uh -huh. recorda que estem a Turó la Trinitat 17 i que el més fàcil és que truqui i demani per aquest... Eh, equip d'autocubació al telèfon 933459211. Exacte. Molt bé, doncs esperem que aquella gent que ens estigui escoltant i que per alguna vegada se'ls hagi acudit doncs, de muntar alguna empresa, doncs, que s'acostin aquí a la Fundació Troni Jove, que segurament els donaran moltes idees i per poder realitzar doncs, aquella tasca que vulguin tirar endavant. Molt bé, doncs Ernest i Ladis, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i això doncs, esperem que, que vagi molt bé i sobretot el curs que està realitzant aquests dies a, a Baró d'OiB que suposo que també deu anar força bé, no? Sí, van hi ha algunes 20 persones i, uh -huh. i van... Sí, suposo que van a. alguna cosa esperem sí, sí Molt, molt bé, bé. doncs una pausa i tornem Fins ara Ser diferent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 a ballar I quan em dóna la gana, em dóna la gana, em poso a crida. I quan em dóna la gana, em dona la gana, jo vull cantar. Que el dia es faci molt i molt més llarg. Ser diferent de tota l'altra gent. Aprendre a resistir fins que arribi l'últim dia. Jo. Saber dir que no, dir que no, el camí més fàcil. Abans de sense por.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 mé podrà sermés podrà ser demà Passejat cada tarda per tot un poble, amb Jordi García. Molt bé, doncs ja som aquí un altre cop i hem de dir que el Festival Dansa torna al Sant Andreu Teatre, de fet ja va començar ahir eh, i durarà fins diumenge. Les sis companyies que hi participen són residents a Catalunya i per què ens expliqui aquest tema tenim a l'altra banda del telefònic a l'Òscar Rodríguez, que és el director del Sant Andreu Teatre. Molt bon dia. Molt bon dia, Trinirat. <ríe> molt bé. Aquí treballant intentant intentant doncs, que els nostres oients es posin al dia de tot el que passa al districte de Sant Andreu. Pues molt bé. Moltes molt vosaltres per informar del que fem al districte. <ríe> <ríe> molt bé. Doncs explica'ns, es va posar en marxa ahir, oi? Aquestes sessions del Festival Dança. Sí. Vam començar amb l'espectacle del Roberto Oliván i en clave Arts Moviment que es diu "A Place to Party Strangers. Uh -huh. Va ser una actuació realment memorable un d'aquells dies que, de, de, fantàstics que passa el teatre. Uh -huh. És un espectacle que es va en el 2013, que no s'havia tornat a veure a Barcelona, i això preocupa una mica d'aquesta qualitat, i a més a més després, i això ho farem durant tots els dies uh, del festival, doncs uh, uh, fem uh, una xerrada, un debat, uh, arreglem una mica el vestíbul, una mica que queda molt bé i molt bonic, uh, com un lloc més agradable, doncs, per poder fer el debat, i convidem a la gent que vingui, doncs, a una cervesa o a una aigua, uh -huh. i, i llavors fem tot això, amb qual cosa doncs queden unes jornades dedicades a la dansa molt interessants. Uh -huh. De fet, hem de, hem de continuar treballant perquè la dansa es, es, es visualitzi a tot Catalunya. No? Uh, sí, sí, efectivament. I mira, avui tenim un... És a dir, això, explico una mica, potser m'extenc, uh -huh. però si... si, si, si, si, si sí, digue'm, digue'm. -te uh, uh, des del SAT hem impulsat un nou projecte que es diu Aliança't, amb mm -hmm. companyies de dansa. Són sis companyies la, i més l'empresa gestora del SAT que, que hem engegat aquest projecte i les companyies són el Roberto Liban que va estar l'altre dia, Cobos Mica, Increpación Danza, Veronal, Tomás Nun mm -hmm. i Kulvic. Llavors una mica es tracta de crear sinergies, de crear doncs, un intercanvi favorable a favor justament de defensar i de promocionar i de treballar pels públics i pels propis creadors de la dansa. Mm -hmm. i per buscar públics nous. Per això, per exemple, hem, hem buscat una diversitat de davalls. Mm -hmm. uh, Increpacion és una companyia doncs, que, que de, de fa molt de temps sempre treballa en flamenc, fa flamenc, flamenc contemporani, però flamenc a partir de RELS, i, per exemple, presenten doncs, un, un, un 20 minuts d'un work progress que es diu Ángulo Muerto, mm -hmm. una beclaora gaditana i un altre beclaor català, Uh -huh. uh, excel·lents, excel·lents després uh, d'un diumenge uh, fan l'espectacle sencer de hip-hop uh -huh. de la companyia Kulbic, aquest ja de caire familiar, vull dir que quins uh -huh. escolti pot venir i, i et dic que és un espectacle per tots els públics, és hip-hop ells uh, Kulbic uh, fan una sobrevegla que es diu Cube, uh -huh. que són just els que van guanyar ara fa dos anys o tres doncs el premi aquest del Tussi Que Vales vull dir que potser uh -huh. algú li sonarà sí i bé, i avui sí que és una jornada, ja et dic, més de dansa contemporània i flamenc i diumenge, eh, diumenge hip-hop. Uh -huh. Per tant, vull dir que en aquest projecte unim diversos eh, gèneres dins de la pròpia dansa, dansa contemporània. Acabem prenent una aigua o una cervesa i, uh -huh. i estem molt contents. A més, també hem de dir que el flamenc també és present en, en aquest, aquest dansat perquè hi ha pocs llocs a Catalunya on no puguem gaudir d'aquest ball. No? Sí, sí. sí. Uh -huh. uh, també hem de dir doncs, que s'han organitzat dos tallers de dansa, no? uh -huh. un per professionals i un altre per aficionats. Sí, això i ja el vam fer, això es va celebrar la setmana just els dies laborables, com siguin de la Setmana Santa, dilluns o dijous. jous, uh -huh. i ara ja ha passat, però tot aquell que l'any que ve es vulgui apuntar, si ens <ríe> si, doncs recordem, fem difusió a la ràdio, perquè ja s'ha fet de, doncs, molt interessants, per professionals, evidentment, doncs aquests és més fàcil que us sàpiguen o que se n'enterin, però també un curs uh -huh. doncs, per gent que li agrada la dansa i que no, no, no, no hi treballa específicament, sinó que és aficionada, que, que té ganes de provar-ho. Uh -huh. i això s'ha fet aquests quatre dies. Ara ja ha passat, l'any que ve hi tornarem. Uh -huh. Ja bueno, hem tingut 20 persones, és a dir, que, estem, que ha anat molt bé i, i es treballa molt a gust. Uh -huh. Una novetat del festival és que els espectadors podran parlar directament amb els corògrafs i amb els intèrprets. Sí, en aquest debat que et dic al final de, uh -huh. de, cada, sí. de cada sessió, doncs convertim el vestíbul en aquest espai agradable, en aquest espai cordial de relació on mentre surt la companyia doncs, eh, parlem entre nosaltres i després quan ells surten doncs, fem un debat, un col·loqui distès, eh, agradable amb els artistes uh -huh. en els quals evidentment se'ls pot preguntar el que us assembli i doncs, eh, expliquen el per què i el com del seu treball. Molt bé. Doncs Òscar, si vols afegir alguna cosa més... No, que, que realment que tenim un, aquest any en el d'ençà d'un cartell importantíssim, que això que dius de les sis companyies catalanes és perquè justament ha sigut el punt de sortida la, la publicitació d'aquesta aliança entre les companyies i nosaltres, el SAT, vull dir que és una empresa en aquest sentit, és un projecte important, que són sis companyies absolutament capdavanteres, en Robert, tots ells carregats de premis, la Veronal, doncs, eh, Premi Nacional de dansa el, el Roberto Oliván, que vam tenir, doncs, ell també Premi Nacional de Cultura, de l'any tot això de l'any passat, eh, d'Espanya, de, de Catalunya, els Skulvi, que és el que us he dit, també carregats de premis, Tomàs Nun, és a dir uh -huh. que si algú encara té ganes de descobrir que és la dansa que vingui perquè estem segurs que li quedaran uh -huh. ganes de tornar-hi doncs aprofitem per convidar els nostres oients que s'apropin al Sant Andreu Teatre aquest cap de setmana perquè val la pena poder descobrir uh, aquesta dansa que es realitza al nostre país per això mateix Exacte. molt bé, doncs Oscar moltíssimes gràcies i ens trobem en una altra ocasió moltes gràcies a vosaltres que vagi molt bé, bon dia Adeu. molt bé, doncs ara tornem a fer una pausa però atenció perquè el que farem ara mateix serà parlar de la nau i bueno, fins ara Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs ara el que fem ara mateix és anar-nos en cap al carrer Honduras número 28, perquè és allà on es troba la seu de la nau Ivanov, amb qui volem parlar ara mateix amb el seu director, el David Marín. Molt bon dia. Bon dia. Doncs explica'ns perquè, eh, segons hem pogut saber, la coproducció de la Nau Ivanov de la Pols ha obtingut el Premi de la Crítica 2014, oi? Sí, estem molt contents amb... Hem de felicitar-vos Just sí, abans de vacances amb, amb... amb... amb... amb els Premis de la Crítica uh -huh. i la Pols, que és la primera coproducció que, que hem engegat l'any 2014 i que ens feia molta il·lusió perquè la companyia que ja feia molts anys que està nosaltres, doncs de rebotar el premi a Mediotex, i això, doncs, clar, sempre és un multidorgull. Uh -huh. A més, els Premis de la Crítica doncs, han tornat a convocar després de 5 anys d'aturada, i que de cop i volta doncs, mmm, surti una companyia com la que realitzau des de la Nau Ionov, doncs és important, no?, que es doni a conèixer, també. Sí, jo penso que, que és important, no?, perquè el, el fet que una, una companyia petita un autor com el Jatre García doncs que, que no és que sigui allò el primer espectacle però que sigui el més conegut en tot el circuit, doncs hi aquest premi doncs crec que és molt important no? i mostra que el recortament a, a les companyies joves a la gent jove que està sortint doncs és, és molt important uh -huh. A més també volem comentar que aquest cap de setmana i fins diumenge la Nova Nova us ofereix la representació de Shakespeare la nodriza i Superro una mica d'un humor, no? Sí, és un... l'espectaca que fa la, la Verónica Isola va mm. fer tot un estudi quan va estar vivint a Anglaterra sobre els textos de Shakespeare i un, un text que surt a partir d'on Shakespeare acaba sobre Romer i Julieta, que és amb la mort de la Julieta doncs mm. a partir d'allà va fer tot un text sobre la... la la vida de la Julieta i una mica explica un plau de humor tot el que va, vist, va viure i va patir al costat de la Julieta. Uh -huh. És a dir, que l'obra és en català, en castellà i en anglès, en els tres idiomes. Sí, és un purri, que, que és com, tal com és també la, la Verònica, no? que és una persona que va néixer aquí no? a va viure a França, va viure a Anglaterra, ha viscut a Catalunya, i una mica va pues, posar allà també pues, amb escena tot el seu bagatge tot arreu. D'acord, doncs esperem que sigui un èxit aquesta representació de, la, de que es realitzeu des d'ahir, de, no? S'ha posat en marxa? Ahir és, és a estrenar i com sempre queda nou, doncs fem quatre dies, a menys d'aquest espectacle doncs, que comenci a, a rodar per diferents sales i algun programador ja doncs, pugui veure i pugui fer temporada més estable en alguna sala. Uh -huh. D'acord. Doncs eh, moltíssimes gràcies, David Margin, i esperem doncs, això que sigui un èxit i que els veïns i veïnes dels nostres barris s'acostin a gaudir d'aquest espectacle. Com sempre, hi ha moltes gràcies a vosaltres per ajudar-nos a fer difusió de tot el que fem i per estar atents a allò que passa aquí a l'Anau o al Molt bé, doncs moltes gràcies. Sí, ah, un plaer. Desea-vos. Si molt bé, doncs ens queda pràcticament un minut per acabar amb el nostre programa d'avui. Avui sí que hem anat una cosa darrere l'altra i eh, doncs, continuarem informant-vos en els propers dies. Dir-vos també eh, eh, que dins de la nostra habitual agenda el que trobareu és un, una un... un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 que ofereix informació, eines i recursos als joves amb la voluntat de facilitar el seu accés al mercat laboral, especialment en períodes estiuencs en què les empreses reforcen la contractació de la temporada. Aquesta campanya es diu Treballar a l'estiu, i al eh, treballar a l'estiu se suma a altres accions i serveis impulsats per l'Ajuntament de Barcelona. Doncs nosaltres es quedeixem aquí. aquí. Eh, moltíssimes gràcies a la Cristina Pení, a jo i també a la gent Marmoso i, evidentment, que no podia ser d'altra manera el nostre tècnic, sense el qual, doncs, evidentment, aquest programa doncs, no es podria fer. Doncs donem les gràcies també al Pau, a Oliveres, i ens retrobem la propera setmana amb més informació, amb més continguts i amb més um, temes per tractar dels nostres barris. Ho deixem aquí i això, doncs, que passeu un bon cap de setmana. Adéu-siau!